Kassett 7 seit 13 Hemmscher von der Erzählung Chabanachmen Chanka hat sich geschworen, als er zu füllen ist dort gar nicht da und gebeten, wir sollen ihr nicht teilmachen vom Bettgewand. Die Agenten haben sie nicht gehört und getan sehr. Also haben sie euch aufgeschnitten, andere Sachen gebrochen, gestochen, aber ihr habt es zu finden. Danach haben sie umgedacht, aber nach mir ein Keiterl auf der Hand und ihm geheißen gehen mit sich. Nach mir hat geschrien, und protestiert, als er ist nicht kein Krimineller, als er ist ein freier Bürger und sie haben nicht kein Recht, ihm zu führen gebinden. Die Agenten haben gelacht. Gut, gut, haben sie gesperrt von ihm. Ihr könnt sich beklungen auf uns bei der Ausforschung von Kommissar Slopeck. Mit einem Keiterl auf der Hand haben sie ihm geführt über der Vatuggi gegessen, bis zum Rathaus, indem er reingestuppt in ein Tier. Jetzt sind wir ins Lupex Hotel, haben sie wieder gesperst und ihn registriert beim Polizian beim Tisch. Nachdem er wieder probiert protestieren, verführen ihn und verkeiterle, verarrestieren ihn ohne Sibbe. Der Polizian beim Tisch hat ihn aufgehakt. Aus tun ihn, hat er befeuert. Der Genten haben zugenommen bei ihm zugenommen, alle Sachen, wo sa Mensch gern euch nützen, als tun sich allein schlecht. Das Messer ruf von Kaschene, dem Riemen von de Häusen, auf welchem man kann sich voi hängen, dem Krawat von Hals und a Fülle des Schnustich und de Bändl von de Schier. Mit aufgebundene Schier mit de Häusen zu gehalten mit der Hand. Es er sind nachgegangen, die Agenten über den großen, ausgeputzten Blumen versetzten Rathäushäuf zu einem tiefen Winkel. Sie haben verklappt hinter ihm die Tiere. Keiner ist im verkratten Zimmer nicht gewesen. Keine Sache. Er hat zur Bank. Auf der Wände sind gewohlen Aufschriften allerlei Zeichnungen mit Nägeln ausgekratzt. Nachmittag hat er durchgelöst die Mieserät, die Kriminelle haben umgeschrieben und gelohnt die politische »Menn hat mich geschlagen, hat, hat er in Aufschrift geschrien.« »Herr Weyrem, mein hat Janekendu zum Teut verpeinigt, hat er zweiter Aufschrift im Kalch gezeichnet.« »Staschekeser Provokator, Herr Weyrem, hat er dritte Aufschrift gewohnt.« Danach sind gegangen neue Mandate des Revolutionäre Aufrufen, »Hammer zum Serben, ausgekritzt mit Nägeln.« »Nach, mein hat genügend Kratzen mit der Nugel in der Wand«, die Daten vom Tug verzeichnen, wie plötzlich hat sich ein Tumuf von hinter der Wand zu ihm getrunken. Ein Quitschekoll, ein durchdringlich und verzweifelt, unendliche grobe Stimmen, feste und ruhige. Nachmitteln hat er ausgespielt zu beiden Euren und er fühlt, wie ein Herz, reißt sich immer ab. Bald hat er genommen Klappen mit beiden Fäusten in der Wand, nicht geschlagen. hat er geschrien in der Wand rein. Keiner hat sich nicht aufgerufen. Bloß ein Wiederkoll ist geblieben hängen. Nachmittag hat sich er weggesetzt auf der Bank. Von einem Winkel heraus hat plötzlich eine Hörnudel er reingerückt sich durch ein ausgebeuert Lächel in der Wand. Nachmittag hat die Umgestellte oft geholfen. Hey, warum hat man dich arrestiert? Hat ein heiserig weiberisch Koll gefragt von jener Zeit. Ich weiß nicht, hat Nachmittag geantwortet. gedenkendig in Konspiratie. Mir haben sie verhalten in Gass, ohne Bier um mich gepackt, hat das weibersche Kohl gesagt, ob sie hörst du ein Papier raus? Ruck ihm durch durch den Blech auf die Wand. Ich starb noch ein bisschen ruhig. Nein, man hört bei mir alles zugenommen, hat Nachmittag geantwortet. Oipa Zoe, gehe ich schlafen, hat die weibersche Stimme von jener Seite gesagt, und Tag geballt hat sich der Trugme von dort erschlauchten. Laut hat sich umgehaut mit paar wegen Gott geholf. Automobile haben schwer geschabt, hereinfuhrnde könne reinfuhrnde Keulen. Keulen haben gerufen. In Nachmenskammer hat man allemal andere verschlöffene Menschen reingeworfen, zusammen mit Sikur im Kanov Skandalisten, hat man politische gebracht. Namen oder kennt seine Leid zwischen sei. Oh, du bist schon du? Hat der Bekannter seiner im begrüßt. ich hab gewiss as ich weld dort treffen nachmen hat gefohren dem bekannten als auch rennstille jenner hat da er weggmacht mit der hand schon ein muh hander schritte gewein hat er geschuckt hunderter fiertmen mit roschkeln zu füß Automobil, in automobilen freigornisch bald hoben alle kamerinnen kamerer von sloppigs hotel gekocht alle mal hat man andere bekannte rangelust Nach mir noch gefragt auf Frau Weyrem. Alle sind da, hat mir noch gegeben gerufen. Ein ganzes Tag ist gewesen, tumultig in der Nachbiskammer. Mörder eingeführt als neue und neue Menschen, ungestoppt wie in einer Fessel. Der Restierte haben gesungen, geklappte Tiere, gefordert Bräut, gerufen, man soll sie herauslassen auf ein menschliches Gebräuch. Kein Ordnung, das Gehändler. Der Restierte haben gemacht, eine Demonstration geklappte Wände, Keiner hat sich nicht abgerufen. Slupik zeremoniert sich nicht mit den Einwohnern von seinem Hotel. Er stubbt dann Hunderte in eine größere Kammer, als, als einer liegt auf der zweiten. Kein Betten sind nicht du, noch schmutzige Streusäcke, voll mit Umfleiten, Gelassen, was jeder Lust hat. Aber auch die Streusäcke sind nicht genug für alle, und die übrigen müssen liegen auf der Erde, auf der Steine nach dem Feuchte, wo sie es fuhren mit wehren Ratzen. Er lässt euch Kranke mit Gesünder zusammen und aufgehen, weil der politische Willen es nicht, lässt er zu sehr rein Kriminelle, Schikuren und Zivilitiker. Er will, zu so vielen Attam, die heute, ins Lüppichs Hotel. Schon nicht einmal hat man in die Zeitungen geschrieben wegen seinem Hotel euch im Seim haben linke Depotaten gestürmt gegen dem. Kommissiesen na viel bestimmt geworden euch zu forschen dem Hotel seinem, aber Schluppig macht sich nicht wissend da finden. Verkehrt. Ihm tät nur, was mir schreibt schlechte Sachen wegen seiner Neuführung. Er quält mit erdkolierenden Bohnen, wenn Restauranten er erzählen in der Gerüchten wegen sein Ruches und Brutalität. Lampetske leikendes allemol macht sich »Fahrer Zadig«, »sluppig«, »vergint es ihm.« »Punkt, wie er vergint ihm die Reklame in der Zeitung, das gute freiliche Lebensseins.« »Er darf nicht keine Reklame, er will nicht spielen dem Zadig.« »Fahr ihm ist gut sein Hotel, die Kanzellarien, was schmecken mit Kabel, die verschimmelten Archiven, die Twizeluft und die Ausforschungen.« »Er hat sehr lange Tage in seinem Hotel, die arrestierte, heute ist es gegengesetzt.« Er will, dass olun sich gut auspeinigen, wären gebrochen, bis er mit se Ausforschung zein. Leber von alles hotte er de Ausforschungen in die Nacht. Wenn alle stut schluffen scheu, wenn Lipitzki sein Chef, da brängt nur freiliche Restaurants mit seine Weiber, Hauptsluppe gohn sein Nachtarbeit. In sein Ausforschungskanzlei, wo's de Fenster sind dort du mit verhangen, mit schwere portieren a fille batouk es au kein lichtne starein betriebe reute elektrische lampler bei nackte wend vor sine mit kein sachne spaziert a kurz mit dem weißen nodler und mit de portretten von de herrsche battisch mit der reutentuch über gedach sitzt er ungebeugen über papieren in welche er nicht tat mit einem aug der buldog liegt neben seine Füße und drimmelt. Die Tieren zu seinen Kanzellarien sind ein dick Ausgebett, kein Kohl soll nicht durchgehend durch sein. Von allen Seiten hat er einen geheimen, lecklichen Tisch, als auch, als die Menschen seine beweisen sich plötzlich wie die Geister. Slopig weist, als bei Nacht seine Menschen schwachen, hilflosen, mehr der Dritt von Meurer wie bei Tug. Sie ergeben sich gleich herunter. und erfährt seine Ausforschungen bei Nacht. Überhäupt wichtige Ausforschungen. In einer späteren Nachtschuhe, noch schöner etlicher Tag aufsitzen kann, hat man durch Sachkorridoren und dunkler gewölbte Zimmern herangefährt nach einem Ritter zu Slopik in der Kanzellarie. Slopik hat ihm nicht gebeten sitzen, wie andere Ausforscher tun. Euch sich nicht vorgestellt für ihn, Zlupeck hat nicht von denen man psychologisch und verhehrt, in welchen anderen von seinen Schweren halten sich. Er arbeitet mit selnerischen Methoden. Er tritt gleich zu, zu mäßig. Nachman Ritter, der Bäcker vom Fach, der Kommunist, fragt er. Nein, Leikend Nachman. Zlupeck guckt in die Papiere. den hoste sich getroffen das letzte mol mit so der scharbek in haba daniels heus nach mit getreiz oder leere was man halt im gegeben in der partei zu fordern recht von der politischen arrestant fall von arrest haupt du protestieren herr kommissar ich forder menschliche behandlung nist zug mir do sloop ik kookt de moon mit en eigen einemeug lang und durdtrinkler Zum Ersten von oben nach oben, der noch von unten nach oben, nachmend erfüllt ein Gräuel von Slopics Eug, was kriegt er rum über seinen Kerben. Er stellte über ein Fuß von einer Visität. Slopik, geh zu zu ihm nun. Er soll nun, als nachmend erfüllt auf sich jenem Sudem, was weht mit reuer Schimmel und Hundgeruch. Was forderst du, aber bitte? fragt er eben. nachmen vil gleier als die leere auf der frei wo se rot eingehassert ist du nicht getroffen doch hält der winter seine parteiische würde ich ich for der menschliche behandelnin murmelt er nach der menschliche behandelnin sucht sloop ich in der lang nachmenen as sanguinem als ihm haupt gleich und laufendes blut von der nos zum mohl zusammen spä jo isch schreizluppig best no en robsling de netliche zein nachmen backelsier der bulde groote viem mit zwei greuse vorderste zein a gawar rend im vom muul das schmeckende blut als nachmen reinigt sich wie geheere koeis vom blut halb sluppig und de eus forsch und got schnai eus heeng wuss sich rett be fehlt er Und ich fordern keine Sache. Bei mir fordert man nicht. Gelassen, wie es wohl gar nicht geschehen, setzt er sich zurück zum Tisch. Dann hast du dich getroffen, mit der Deus Karbeck in Chabadanils' Haus herumzureden die Spionagearbeit, die Karbeck hat gedacht machen von Festung. Ich weiß von keinem Sache nicht, entweder nach mir. Er hat erschrocken von der Beschuldigung, von welcher er weiss gar nicht. Der Mond sich, geht ihm Slupik an ein Zeug. Gut, der Mond sich. Ich habe mich nicht in Wussel der Monden, Murm und Nachmittag. Slupik hat gelassen, Wort nach Wort. Als wir es gut zu uns, sind wir euch gut, sagt er. Aber als wir uns nennen wollen, für den Vater Nuss, haben wir nicht gern. um mir machen zu reden. Oh, ich mache mir. Der Fahr ist das Beste, gleich ein Rüstiger mit Lotion. Als ich weiß von keinem Sachen, sucht Nachmann, und von dem ist ich, Slupik reißt die Miebe. Tadeusz Karbek hat sich moitig wehnt, allein der Chava Daniel hat sich moitig wehnt. Nachmann, der viel der Kält in den Beinen, »Zah liegen«, schreit der Reus, »vergessene Goh« in Konspiratie. Slupik lacht. »Alle sehnen sich bei uns, Mäude, alle. Uns fühlt man nicht weiter los, und du sollst nicht machen kein Komödie, und ich, weil wir dich machen reden.« Er lehnt vor dem Protokoll, was er heute schon erfährt hat. Ein langer Protokoll wegen Nachmens, Spionagearbeit, zusammen mit Skarbiken. Nachmen hört mit Schreck die lange Beschreibung wegen seiner Tätigkeit, wegen geheime Sitzungen, auf welcher er sich zu neu gekümmert, wegen nachtigen Begegnungen. Zerliegen schreit er, ab Bilbo, nicht überreißen, war uns schlubig, hören und schweigen. Wenn er endlich das Leinen, glät er raus das Papier und erlangt nachmen in die Pen. Unterschreiben dem Protokoll, dem Nomen Ereignis, in Familiennummern. Nachmen will nicht unterschreiben. Schluppig geht ein Quatsch in der Kneppel, zwei Paar Scheunen kommen rein mit stillen Tritt, einer hat Diener, ein Beugekehr, wie im Ganzen von Sprengen ist, ungetun, in halb militärische Kleider, wir er wollten nur, wo es zurückgekommen von den Soldaten. Der andere ist ein Ziviler, ein breiter, ein fleischiger, mit einem gut schmeichelten Bohnen. »Eust du nehm nacket«, sagt Schluppig. Nachmann anbaut sich. Nein, schreit er, nein. Die zwei Parscheunen vieren ihm zu, im Winkel steht und werfen ihm ein Weg auf der Bank. Nachmann reißt sich von Ort. Er fiel, als er tut es nicht los. Wie lange er ist in die Kleider. Gläubter ist er geschützt. Mit, mit alle Keur ist anbaut er sich mit den zwei Leuten. Der Dicke kraft ihn beim Hals und stickt ihm zu. Späschig, sagt er zum Dagen. Binden zieht die Hände und Fies zu der Bank und legt ihn mit dem Pohnen herauf. Otter soll. Nachmittelt, wie er fährt, zugesteift mit Riemens zu der Bank. Er reißt sich, aber er kann sich von Orten schrieen, denn der Bank steht Slopik mit seinem Bulldog. Die Häuser herunternehmen bei Fels Slopik. Die Personen reißen von ihm herunter die Malbuschen, sie spotten von seiner Nackigkeit, in sein Schand. Nasse, schmattes Aräufleigen auf dem Beuch, bei Felslupeck. Janove, nach man sieht, wie ein ältere Gäu kommt da rein, mit einem ämmer Wasser und Tunktein darin Sticker von der Sack. Er schämt sich mit seiner Nacktkeit und probiert rühren mit den Fies, die paar schönen Lachen von ihm zu suchen, als die Janove hat schon ein solches gesehen. Ähm ist Janove, fragt der Diener. Die Gäuhe in das schlumperdicke Steckschir und mit dem versteckten Kleid entfällt nicht und geht er raus. Nachmittag fehlt auf seinem Beuch die nasse Schmatte. Er geht erzittert, bald wird ihm heiß. Ritter springen über sein Leib, schneiden dicke, einnässe dicke, wie Messers wurden dem Beuch geschnitten. Me peinigt mir, schreit er mit jummerlichen Keules, Menschen sind erheirnd. Der Dicke lacht, schrei, schrei, sagt er, wird es dir machen besser. Schluppig, zeilte Schmitz. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Nachmen hört schon nicht mehr das Zeilen. Das ganze Blut im Ruf kocht, läuft, Villa Reus, Feier glieden sein Ingeweid. Halt, befeilt Schluppig und nimmt den Mund beim Puls. Nachmen öffnet die Augen. Schluppig drückt ihm zieht den Protokoll. Willst du unterschreiben? fragt er ruhig. Mörder enttet ihm nach mir noch. Mörder! Schluppig lacht. Überkehren mit dem Brunnen mehr rauf, befällt er seine Leib und kitzelt dem Rücken. Die Weitungen wären starker, nach mir fehlt, wie die Beine brechen sich, die Oden platzen. Er schreit, beißt mit den Zehen, in dem reg von der bank zusammen mit dem beitig da fehlt er ein sickat von blut auf a weile in muil bald werden die zeum stärker dann noch ferner schwacher er fehlt schon mehr nicht kan beitig er ist da weit der Beitik allein als es finstere rum plötzlich da fehlt der Fielter zurück sich allein der euren herren wird das luppigsreit nach wasser gießen immer vom kopf bei fehlt er Die Leitbergießen nimmt Kaltwasser und reinnimmt immer zurück mit dem Pornummer auf. Der Bulldog krochelt, Slupik tappt ihm beim Puls. »Nu, willst du unterschreiben?« fragt er, zu trugendücktes Papier nach mir zu drücken. »Härget mich,« beizt sich nach mir, Slupik lacht. »Mir härgen er nicht,« sagt er gelassend. »Mir geben bloß Pfeffer zu schmecken, als man will sich nicht müde sein. Eu geben mir!« Eine Weile lasst er Nachmannen liegen, die zwei Perscheunen verräuchern, schlubig der Zeilzeit wegen anderer Reute, wo sie sich schon müde gewesen haben auf der Bank. Er rief die unbekannten Namen von Nachmannschaweirem in der Partei, auch viele von den Vierern in der ganzen schrecklichen Pein, brennen ihm die Reit wie Feuer der Gespießen. Zum Ersten glaubt er nicht, bald befällt ihm ein Gedanke als öfter Jahr. Öfter haben sie ihn stolz gehalten und verraten. Eine Weile lässt er weitergucken im Körper, bald nimmt er den Brei ein Brennen. Schlupig häupte und die Kommande von der Sni. Nun, was sind die Schreiben? fragt er. Nach mir ändert nicht, er vermacht bloß die Augen und verbeißt die Zeilen. An Massage auf die Tritt befällt Slupik. Bald der Fielt nach dem Steckens über die Borbesse tritt. Die Weitungen von früher sind ein Gornisch gegen den, wo er der Fielt hieß. Gott ruft er in seinen Pein, vergessen die Gorn, als er gläubt nicht in ihn. Die Steckens klappen Gasseter an die Tritt. Slupik zählt nach dem Schreit. Er will auch schreien für sich die Pein, aber sie wären stärker. Jeder klappt, zerbrecht den Guffen von den Tritt, bis die Hohenwurzeln. Er versteht gar nicht, verbuss der Körper seiner, sah so stark, wie der Herr der Weidekäufung, wie der der Filter im Plitzing zurück. Aufgefrischt von kaltem Wasser über den Korb, Slupik, hält ihm den Puls. Nun, no? jetzt willst du unterschreiben, fragt er. Nach dem Spalt mit Blut vermeult und schweigt. Slupik, Heißt er mir rucknehmen und nun tun. Auf heim wird sein Genug, sagt er. Soll er sich ausruhen auf der Nore und übertrachten. Später wird man machen Inhalaties. Das wird wirken. Dreimal zuletzt Zeit hat Slupe geforscht nach dem Ritter. Seine Leute haben dem gegossen Quotenwasser durch der Nuss gelegt. Die Hure vom Kopf ausgeflickt, Kopf im Band ihm geschluckt, die Finger in das Tier eingeklemmt und auch viele mit der Heule Fäusten ihm in die Seiten geklappt. Lang geklappt, als er aus der Lunge mit dem Herz soll sich ihm abreißen. Slupik ist es schon gegangen in Ambizie und er hat gelöst schlucken, wie es sich gelöst hat. Hat sein Schäfle Ambizke es gegen uns auch schlucken, wo es überlassen soll, zu meinen. Ich will er ausschlagen bei ihm des Aktiones, hat er gesagt. Er will sein Bulldog hat er ungereizt auf Nachmitteln, wenn Jänner ist er nackter gestanden in seinem Kabinett. Der Hund hat ihm das Leib zerrissen, aber Nachmitteln hat er im Protokoll gegen sich und seinen Lehrern nicht untergeschrieben. Slubeck hat ihn gemusst aufschicken in Turme, er auslossen ihn von seinem Schuss und übergeben zum Ausforschungsrichter. In Turme haben die Affären ihm gezertelt, das beste Essen herbegegeben, den Turmedoktor zu ihm herausgefordert, aber sein Körper ist gewinnt zubrochen. In Euer, in Kranken Euer, wo er mitgebracht vom Krieg, hat gezeugt, geräuscht, beim Herz hat gezuckt, von Zeit zu Zeit hat nach ein er neues Gespickener Stittel Blut in dem Turm schafft. Kapitel 33 Wie er muhlt, Nachdem für ihr Futter ist ein weggegangener Krieg, hat euch jetzt Scheindl Matthäses genommen auf sich, den Mund zu besorgen, ihre jüngeren Brüder nachmen. Heute ist schon gewesen an Menschen, die jüngeren nachmen, an zurückgekommenen vom Ruhme, an Chawern der Partei und an der Stand in Warschewer Pavyak. Es erfahre ihr Scheindl noch alles gewesen des jüngeren Brüder. Rum. Wo es ist frei erjusen geblieben, uns ihr dem Hof gehade wird gewaschen und gezogen rot sehr allein hat schwer auf ihr bräut gehorbet mit dir geische geberg gesessen auf den gassen, bis spät in de gassen vom verdog bis späten der nacht rein geda z speisen sich ihr kind und dem mann dem schickeren leidegeier hat sie nicht übergelass dem bruder auf heftke farim allein hat sie wenig wus gekannt tun er ist gesessen in twiese aber vor seinen Kranken hat sie gesorgt. Sie hat das Weibel reingenommen zu sich im Stub, gegeben mir Essen und Trinken, ein Nachtleger hat er gut zu uns gebetet, wie ein er Weibel in die Dusche im Dorf und vor dem Mann, dem Schicker, sie ausgehielt. Er soll sie nicht scheppen und beleidigen. Gott, sie hat gewusst, dass Nachmann es mit dem Weibel seinem zum Ruf nicht gegangen ist. hat sich Herrnke behandelt wie eine Schwägerin und sie sei so aufgerufen von Menschen in den Augen. Sie hat sich auch viele nicht recht gelassen, die Arbeit nicht, die, nicht schleppen kann Wasser, nicht darauf trugen kann Säckel, Keulen auf die Treppe. Herrke, ein paar Mehl, hat sie sie gewohnt, kannst dich noch abreißen. Herrke hat sich begossen mit Reutkeit aufs Neue, jeden Mauer von Scheindel hat ihr ungewiesen auf dem Beuch. Das wo sie nach mir hat mit ihr nicht genümmert übergeteilt, wie alle vier sich, hat ihr umgefeilt mit Zahn. Sie hat getracht wegen dem bei Tücken bei Nacht, geweint oft auf dem Gelegen. Wo es weiter ist, gekümmert in der Dusche, als mehr ist sie unruhig geworden. Scheindl hat sie getreist. Und als einmal im Frühmorgen haben Kranken vorweilen umgehabt, und sie hat sich nicht gekannt auf dem Gelegen, hat Scheindl der Laststein dem Keuschgebacksen und Dinkel und nicht der Reis gegangenen Gas handeln mit weitversch Berischaften Gnädigkeit wie sie hat es einmal gesehen von Leien der Markssitter im Piask wenn sie vielleicht aufgenommen bei ihren marmen Kinder hat sie Tapfwasserung gekocht klore Wäschung gekreit der Mantelstuhl bei Reis getrieben und geholfen Kranken bringen ihre erst genter der Welt krecht scharn gekrecht hat sie ihr gegeben eits von der Kirche fair durch von der machen lechte hat sie allein hat nicht gekreuz beim bränken ihr eigen kind der welt hat sie allein ist nicht auf kein bett gelegen keinem nicht gehat darum sich ein er kurz die kets von kamero hat sie recht moorns gehat auf ranken nie 5 und nie mit der klue handter gewischt dem schweiß vom stellen star sie ranke star sie hat sie ihr gelernt zu gebeln Punkt wie Leie, die Marksitzige, vielleicht geben sie ihren Namen einmal. Im Punkt wie Leie hat sie geholfen, der Gewinnerin auch auszukriegen, ihr Erstgebäuerinnen von Leib. Schnelles Vernupel, aufgeschnitten mit der Scheirung und zugetrogenes zu dem Pfarrer von Kirch, geht auch nur zu sein, der Min der Fün. Ein Jüngel hat sie ausgerufen, mit Freizeich angehen. Ein Jung wie ein Licht. Sie ist nicht abgetrotten von der Kumpetur und die ganze acht Tage bis in Briss. Sie hat zugegreift, hat Briss, Scheindl, hat schnachmen oder für nicht gehalten. Sie hat an meinen Jäden verbeten, an Meul und an viele lächigen Bronfen umgegreift vor der Sümche. Hörnke hat sich geräuchelt auf ihr Kind mit Bett. Sie hat nicht gewusst genau, dass sie mich brav in solche Sachen. Sie, sie, ein Verschämter, was hat nicht gehasen gehabt, mit Rüppelgedischen, mit ihrem Mann, Aber Scheindl hat sich dafür nicht gemacht. Du musst dich nicht schenken, lieg im Bett. Ich will schon alles allein besorgen, hat sie ihr gesagt. Punkt der Soi hat sie allein dem Kind der Nummer gegeben, denn der Mäuel hat sie gefragt wegen dem. Matis, noch in Seidenolverschule, hat sie gesagt. Weil ich großmäuel bei der Schule mit des Joachim nachmen, hat er jetzt ausgerufen feierlich mit der Nigen. Als ham, ke hat schon gekent darum er g'eihn, hat Scheindel sie g'nommen mit'm Kind in a Schal eingehüllt, in a Weg zum Pavjak doje, zu hob ma Sejung mit Nachmen und Weisn nach dem des Kind seis. Nachmen hat g'even g'rusche ruhigen zum Erstoffen kangen, wo's wie a Helfs geborn nochen hoben, dann nur hob den Pitzerle, wo's ma not abgedeckt von de Schalen und Wickler. »Nachmen, das ist Mattesl«, hat Hanke gesagt, der Verschämte, »Küke Mohn, im ganzen Du.« »Deine Augen«, hat Scheindl gemurmelt. Nachmen ist gestanden hinter der drohten Netz und kein Wort nicht gekannt ausreden von Gerültigkeit und Rachmones gleichzeitig. Ein Groß-Rachmones hat ihm herumgenommen, »Küken, die Goseine von jenerseits seien.« »A Rachmones auf Hanke, auf Scheindln, auf dem nahegebäuernden Sohn seinem und auf sich allein. Hatsch, als ob einem gezeugten Händen, unserihrend durch die Lechler von der Zäume, durchs Nefischel in den Schallen, hat er nicht ausgestreckte Händen. Noch abhändiger ist er geworden, wenn Scheindl hat ihm erzählt von Briss, wo sie hat gelöst, Pravin, und wegen der Minion jeden. Man hat es nicht gedacht, hat er gebrummt, du weißt, als ich halt nicht davon habe. Scheindl hat ihm durch den dritten Zäum gegeben, er heilig. No, no. Seine Sache hoch im Nachmittl hat sie ihm abgemusset. Ich weiß allein, was ich hab zu tun. Und als Nachmittl wieder ungeheben Reden wegen eigenem, hat ihm Scheindl verstellt das Meul hinter dem Zäum. Red besser ein Wort zu kommen, hat sie ihm gesagt. Soge ich heute Schmazeldorf tat er Scheiner. Also ich Wie sie hat ihn nicht gefragt, in Idischkeit hat sie ihn euch nicht gefragt, in anderen Sachen. Nachmann hat nicht gewollt, man soll euch geben Geld für ihn, auf einen Advokat. An eine der Weihre der Burggülden hat er gesagt, sie wollen mich selbst verurteilen. Der Urteil ist schon bestimmt früher aus. Scheindl hat ihm nicht gehört. Wie nur sie hat gehabt, auf freien Schuh, ist sie gegangen zur Advokaten, hat sie gefragt. wie er so den Bruder zu ratten. Nicht mit Amol, wenn er gemischt wird von Chabadanil und Nachmann Ritter. Sehr gier hat Konrad Lempitzke zugegreit im Prozess von Chabadanil. Chabadanil hat gearbeitet mit allen Keuchers. Der Prozess soll sein ein öffentlicher. Er hat Sitzendicken Kammer zugegreit eine glänzende Verteidigung zu versich, eine Verteidigung wo soll Lempitzke mit seinen Provokatoren machen zu Spott und Schand von der Patatschner Arbeit seiner. Eure Rede hat er aufgeschrieben, wo soll Eufsturm in dem Gerichtssaal und so müssen während aufgedrückte Zeitungen auch er viele in die Samme Reaktionärste. Er sagt, take me und Arbeit, hat Herr Daniel auch eingelegt in die Rede. Da, hat er gewusst, ist nicht der Sein. weil jeder Poljer da patat kemen uns pfeifen du wird mir ne musn ooit zeyn das wird sein die greste agitazi gegen der orden von land und die lempitzki aber lempitzki hat dazu nischter losst nischter hat gewolt öffentlich genommen werden a verkehrsverherr durch aber daniel nischter hat gewolt losen sein skarbeken machen sich zum na ein Gericht für ein Publikum, nicht der hat vergönnen den Vergnügen von Beweisen sich verhält. Lempitz gehört schon gesehen, als das Gericht soll sein, ein Geschlosses für ein Publikum zu lieb dem, wo es verlehrt werden militärische Säudes, und auch zu lieb dem, wo es verlehrt werden Sachen, in welchen es ist vermischt, ein schreiniger Meluche, mit welcher das Land hat offizielle Verbindungen. Ach, gschammer Daniels Weib, das scheene, schlanke Dame, was färbt ihre schwarze Hoor und blond nicht äußers ein jidisch, hat kei Nerv von seidige Menschen, nicht gekennt hern Daniels glänzende Selbstverteidigung, sein Meisterrede, mit groß genietschart und Sarkasmus und hab David genommen, skarbig in de Händ rein, gesitteltem, gehabten Beliegens, da blondert in an Netz, skarbig hat geschwitzt beim Richtertisch, gestellt sich alle nur von anderen Füßen, zugehießt. Er hat gekickt mit Kreuzrach-Mundensäugen auf den Richter. Er soll ihm schützen, jedes Mal. Vincabar Daniel hat gewollt wissen aufs Nahe, wie viel Geld er hat am Mord gegangen wird in der Regimentkasse. Noch mehr hat er gedreht sich in Dreien. Vincabar Daniel hat ihn verplontet in Stieris, Attell gemacht von seinem polisch Gewissen, wo es sich erweckt in ihm, in euch gewesen ihm, als er ist ein bazzolter Agent, ein Provokator. Ich der Mond mach nicht, als Karbiker Seider gesucht, wenn Chava Daniel hat ihm zugestickt zu der Wand. Ich gedenkte nicht, Herr Rechte. Nicht winziger hat Limpitzke der Reides von der Beschuldigung sich gedreht auf der heurigen Knappels von seinen Lackierenden Schirr, wenn Chava Daniel, ein schlanker, ein zorniger, hat ihm geteilt, mit den Fingern in die Augen hinein und im Gehirn hastig Frage nach Frage gestellt. Bevolle hat sich nicht ausgehebt, hat aber schuldig darin reingekrugen, gechappt bei Liegens, wie ein er Fliegen Spinnwebser reingedreht. Konrad Lempitzki hat sich geschämt zu benutzen Skarbecks Methode von nicht gedenken. Hat er davon ein anderes Mittel gehabt. Herr Richter, hat er gesagt, Herr Süßer, zu den politischen Ursachen kann ich der Ruf kein Entfer nicht geben. Ich bete mich zu befreien von dem Entfer. Und der Richter hat ihn befreit, ständig nur, wenn er hat es so ist, sie es gebeten. Ja. Ja. Ich habe aber nicht gewusst, dass er nicht eine gute Sache ist. Als wir nur mit dem Prozess fertig wären, würden wir nicht ausbehalten von dem Bischof. Er hat deswegen gefunden, Mit Leib und Leben verteidigt sein Leben. Mit den Nägeln getrappelt sich in seiner Verteidigung. Punkt der Säule haben die Richter in der Prokurat gemacht sich ernst in seiner Ausfragen, in seiner Rede, in seiner Schwierigung genommen. Mit der ganzen Feierlichkeit hat man ältere Tage Zeit die Komödie geführt, bis man hat den Urteil herausgetrunken, den sammelschwersten Urteilen. Ätteren Tage später hat man den Verurteilten auch ausgeführt in einem besonderen Waggon, bewacht von allen Seiten zu der sowjetischen Grenze, wo man hat ihm ausgebitten auf den arrestierten Bischof. Eine Delegation mit Musik hat schon gewartet auf Ravadanil und ihm aufgenommen mit den internationalen Redes, Handdrückenischen und Jeubel. Reporteuren haben genommen bei ihm Interviewen. Fotografisten hoben im Gebäten machen eine interessante Pose. Filmapparaturen hoben von Dechererop im läuft gehabt verleiden. Ga war Daniel hat sehr so zerliebt gedun. Die Kamera leit. Er hat die schönste und interessantste Pose gemacht. Wusner hat gekannt der Reißbrengen auf sein Schein gesehen. A Pose vom Martyrium und Glück gemischt. Ze reden Auch der sowjetische Rehrt hat geklingelt mit allen Vibrierungen von seiner glänzenden Stimme. Die Massen sind ein wenig begeistert. Gleich noch ihm, im selben Zug, noch in einem freien Waggon, ist mitgefunden sein Sofje, ein neues Geputzte und Sportkleider. Hat sie hat keinen Monat stark gehalten von ihrem Manns politischer Arbeit, warum sie fein gehabt arbeitete an ihrem Leid. es er gfund deswegen geriert gefangen zuseindig die alle kreuse gebudem wo's mir dann gedonn ihr mann nein nicht kann obgerissene arbeit dass er ihnen des gewein wo's er ihnen gekimm ihr mann um und kegen na militärmenschen von heuren rang meluche leit soldaten mit an orchester zeitungsleit filmapparator so den ganzen gescheint von kleck und genemmer verhalten von not die reute leit wo sie sich auch so nicht vertragen in Wäsche. Mit dem ersten besten Zug von den internationalen Waggonen sind sie auch abgefahren kein Moskau. Noch sie ist nachgefahren ein spezieller Waggon mit seinen Sachen, die sie haben mitgeführt haben von Wäsche. Sie, sie hat alles mitgenommen, aber der Nils Weib. Von Mabel und Bücher bis Bilder und Teppiche, Kleider, Schmachtes allerlei, Wäsche, Aber Daniel hat er in dem nicht gestört. Hat er auch um damit geredet, also heiß von den Arbeiter ausstreckend gehandelt, hat er gut gewusst, was dort tut sich. Er. Also es ist zuerst dort, dort mit Sachen und Kleidern und er hat alles gelassen mit von altem Land. Die Grenzbeamte hat mir viele nicht übergeguckt, die Sachen, die viele Walliser, neue Kleidern und hat gewusst, zu wem sie gehören. Borsche hat Sophie gerufen vom weichen Waggongelegen herab. Ich wollte schon gewollt sein in Moskau und auch wegstellen alles, also wie es ist gewesen in deinem Heim. Keine Sache will ich nicht ändern. Wird sich mir dachten, als ich bin zurück bei mir im Haus. Sorge sich nicht teuer, und Trevor Daniel sie beruhigt. Du wirst sehen, wie interessant mir will leben du. Mit einem Jahr später, nach Trevor Daniels Prozess, ist Nachmittag gestellt worden vom Gericht. Man hat ihn nicht gekannt stellen für ein Standgericht. Wie viel Schlupe hat ihn nicht probiert, er auszulogen von Nachmittag eine richtige Spionagebeschuldigung, hat er es nicht gekannt, er auszulogen. Man hat ihn bloß gemütter Unglögen in kommunistischer Tätigkeit laut dem Eidesaugen von Agenten und Provokatoren. In einer großen Frühmorgen, einer Wolkendicken und Triefendicken, hat der Turm gerettet, zugeführt Nachmannen zu der Medgas und herangefohlen in offenem Teuer vom Kreisgericht, wo sie spaziert mit Figuren, mit Schnitzereien und mit der Stein an der Gätten mit der Hochschule von Gerechtigkeit in ihrer vollen Nacken der Hand. Zwei bewuffene Polizienten haben ihn auf der Beschuldigungsbank weggesetzt. Nachmann hat der Kugel getan, warum sich über den Saal Und er sehen ältere bekannte Chaffären. Aber er hat nicht gegrißt zu sein. Gedenken dich in Konspiratien. Gegrißt hat er bloß zu Scheindl in der Kranken. Der junge Advokat, der Scheindl hat umgestellt, hat ihm der langte Hand und eingeräumt still, Richter Wschigowski wird führen das Gericht. Gott schnach, man hat gewusst, früher ist. Als er kein Gurnisch kann gut erwarten von einem bourgeoisischen Gericht, hat er gefunden, deswegen da viel dazu kein Herz, wenn der Advokat hat ihm der Mond, dem Richter Przegowski. Alleine, ich weiß nicht, was er wusste, hat er plötzlich kein Kügeton auf dem Richter's grünen Tisch, auf welchem ist es gestandene Zeilen, in einer Kruzifix. Über ihm, auf der Wand, hat er weiße Rudler heraufgeguckt, mit spitzigen Federn, in die aufgehäubene Fliegel und mit scharfen Nägeln in den Füßen. Nach mir hat kein Gutes nicht erwartet von Richter Brzygowski. Man hat ihn gut gekannt in den politischen Kreisen dem Richter Brzygowski. Ein Alter, ein Neusgedarter, ein Übergewachsener, ein Knöchiger, mit einer nackten Scharbe und ein Neusgezogenes Paar mit Bohnen. Hat er einen schwarzen Richterfrag in der steife Wäsch ausgesehen wie ein Mess, wo man ihn in schöne Kleider ausgeputzt. Ein Punkt wie ein Mess sitzt er unbeweglich ungesperrt auf der Heuchel-Leder-Ausgebette-Richterstuhl und glotzt mit starren, verglübten Augen von sich. Kutscher ist schon ein knapper Achtziger, wo sie schon lange Zeit für ihn, aufwegzugehen in der Früh mit der Gehalt, trete er einen Schub von seiner Richterarbeit. Schon mehr wie ein halb Jahrhundert mischt er Menschen in dem eigenen großen, unmittelbaren Gericht auf der Mietgasse. in dem eigenen geschnitzten Gerichtssaal, auf dem eigenen Stuhl, beim eigenen Tisch. Noch früher, bei den Russen, hat er abgeguckt von der Wand zu ihm, ein zweiköppiger Rodler, jetzt guckt er ab, ein einköppiger Rodler. Er fülle der eigenen Sonne, von der Meluche, mit dem selben Kodex. Noch früher hat er geredet russisch und geurteilt, Menschen verwellen, stürzt in die russische Meluche-Ordening, ist, rett er Polisch und verurteilt Menschen, von welchem stürzt in die polische Meluche-Ordening. Als Achmo vergesst er sich, und von alter Gewohnheit sucht er auf die russischen Stuppei zu einem polischen Polizanten, wie er es jungenlang gewohnt gewohnt gewohnt zu suchen zu den russischen Polizanten, wenn er zu Gehessen gehen. Wie unbeweglich und vergliedert es ist ein Pony, alsoi is ein richterisch euer kein schum advokatische rede kein bekusches und protesten von de gemischbete da gei nicht zu seine lange erubgehangene euren volle mit bindlacho des soll sein's atifs af er ademptens was pastor gönisch zu sein darkatten denkheit klingt um der wartet in greußen gewölbten saal fremd und kalt wie amess wird plötzlich ungehoben reden Also fremd und kalt ist es, wenn er leint vor dem Urteil über die Mischbete, dem schwersten Urteil. Er gibt schwere Urteile, richtet der Pszegowski, die höchste nur, wie viel er kann geben. Man weiß es schon, als Umfänger kriegen bei ihm drei Jür, Rezitivisten acht Jür. Er wollte gegeben mehr Ur, nur laut dem alten russischen Gesetz, laut welchen Eier Mischbete in selbstständigen Polen, kann man mehr für politische Tätigkeit nicht geben. Drei Tage Zeit hat Nachmittag geführt man Chumme mit dem alten Richter Pszigowski. Ungehäubt hat er sich mit euch stellen. Der Gerichtdiener, also ein Alter für den Richter allein, hat sehr fahrlich ausgerufen von Richter Pszigowski zur Reihen. Das Gericht geht, euch stellen sich. Alle haben sich aufgehäubt. Nachmittag ist geblieben sitzen. Punkt der Säu ist er geblieben sitzen, wenn der Richter hat ihn ausgeprägt wegen seinen Namen, Jungen, Stand und Gläuben. Brzygoski hat ihn mit seinem Keiverkohl gelernt verheiratet. Ungeklöckter, man darf sich aufstellen, wenn man redet zum Gericht. Ich anerkennend kein Klassengericht hat nach mir geändert, wie der Herr Wehren mit Füße hat mich umgesucht zu entfern. Ungeklöckter, ich will euch bestreifen. hat ein Brzygoski gewohnt. Ich bin schon verurteilt, früher ist und nach mir geämpft, weil in einem kapitalistischen Gericht ist ein Stück an Gerechtigkeit für Proletarier. Über den Gerichtssaal ist er Murmeln durchgegangen. Er kam mit Scheinchen, hat mit der Hand gemacht, unzuhörnig zu nachmitteln. Er soll sich nicht keulen mit der eigenen Hand. Der Polizant hat gekickt mit gastronischen Augen, auf Nachmitteln vertegenstehen sich dem Gericht. Mit Gewalt hat er ihn gewollt aufzustellen. Richter Pszigowski hat nichts gelassen. Ruhig hat er gerufen und schwach geklappt mit dem Hammer, mit seiner schlabberigen Hand. Er ist nichts in Spur geworden von diesen Sachen. Für seine lange richterische Tätigkeit hat er nichts einmal gehabt zu tun mit den Demonstrationshänden und er hat sich nichts gemacht von Zeit. Er hat schon dem Urteil gehabt, fertig, dem Herzen noch, was er hat gekannt gegeben. Er hat seitlich gesagt, er hat sich in der Zugung verbeleidigt das Gericht und er hat gelassen, den gemischten Ton, was er will. Nachmittag hat sich da viel geholfen für seinen ersten Sieg, wo er zum Richter sitzen ist und weiter umgegangen mit seinem Weg. Der Richter hat ihn gefragt, Zehre sich heute in den Beschuldigungen von Beschuldigung sagt, nachmittag hat geantwortet. Man hat mich geschlagen in der Defensive, vor der Kalki gemacht. Richter Przegowski hat ihn aufgeklärt. Ungeklugte, eure Erklärungen wird er geben später, hat er gerett gelassen. Jetzt darfst ihr entwerfen auf meine Fragen. Ich frage euch, zu ihr sind sich heute in den Verbrechens, in welchen ihr Wert beschuldigt. Ihr dürft entfern ja oder nein. Man hat mich gepeinigt bei der Reussforschung, hat nach mir gehalten sich bei Seins, die Lungen mir abgehackt. Herr Richter Pszigowski hat gekannt bei seitigen Nachmitteln vom Gericht und im Verurteil bloß laut dem Eidesugen von den Agenten, wie andere Richter pflegen sich für ihn in der Saarfall, hat er es nicht getan. Richter Pszigowski hat lieb צולזן אויסרייטנדיג באשuldigטע וויפלנער זעלן אליין פּראטעסטירן גייען רעבוליוציאנער רייד שאַף זייט 13 האמשט איך זייט 14